Modelltest 1, mündlicher Ausdruck, Aufgabe 2. Ja, dann kommen wir gleich zur zweiten Aufgabe. Sie sollen ein Freizeitprogramm für die Schülerinnen und Schüler unserer Sprachschule für drei Samstage im Juli entwickeln. Sie haben hier auf dem Arbeitsblatt schon einige Vorschläge, vielleicht können Sie einfach darüber diskutieren und Ich würde vorschlagen, dass Frau Seng diesmal anfängt. Bitte schön. Okay, hallo Nelly. Weißt du, im Juli gibt es drei Samstage als Freizeit. Ich glaube, können wir etwas planen über diesen Tag für unsere Schülerinnen und Schüler machen? Ja, es wäre eine sehr gute Idee, weil im Juli ist es ist immer warm. Und äh, vielleicht äh, Ertes, erster Samstag, wir können einen Ausflug machen. Vielleicht hm? an der See. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, weil am Wochenende können wir Wochenende-Ticket kaufen, das kostet äh, sehr billig und können wir auch viel Sehenswürdigkeit von verschiedenen Stadt gucken. Ja, wir können auch übernachten mhm. oder Schwimmen, spazieren gehen, ja. Ja, und wir können auch viel Sport machen, zum Beispiel Volleyball spielen oder ja, wir können auch Karte spielen. Ja, ich glaube, es wird schon. Ja, und äh, ich habe auch gehört, in der Nähe von unserer Schule gibt es ein neues Museum. Hast du Lust? Es ist eine neue Ausstellung. Äh, ja, es gibt neue Ausstellung und es gibt viele lustige Designs in dem Museum und ich glaube, wir können viele Fotos machen und viele interessante Sachen sehen. Und was ist, für, das ist eine besondere Ausstellung? Ja, besonders für Mobile, glaube ich. Ja, und äh, das ist kostenlos mhm. und ja. vielleicht können wir gut. dort gehen. Ja, und, äh, aber das ist für einsamstag Samstag. Ich glaube, das reicht nicht. Vielleicht äh, später, wir gehen noch irgendwo hin. Ja. Vielleicht können wir äh, in der Stadt in einen guten Kaffee gehen, Eiskaffee, oder ja, Abend in die Disco. In, ja, ins Disco gehen, ich glaube, das ist sehr toll. Ähm, viele Kollegen von uns mögen tanzen und... Trinken. Ja, ich glaube, mhm. Disco ist ein sehr toller Platz. Und wir haben noch einen Samstag. Vielleicht machen wir, äh, machen wir noch ein Picknick. Was denkst du? Ja, äh, ich glaube, wir können ähm, die, das Essen von unserem Land kochen. Und wir können auch von Miteinander viel Essen lernen? Ja, ich glaube, wenn äh, jeder äh, bringt Spezialitäten von seiner Heimat mit, dann können wir lernen, mhm, äh, die äh, Küche von diesem Land. Ja. Es wird sehr gut. Oder wir können auch... Ähm, Dann spielen noch Volleyball oder? Ja, es geht. Und jetzt, ich glaube, wir können etwas über die Zeit und den Verkehr für Ausflug schreiben, ja? Ja, und dann wir müssen sagen zu unserer Kollegen, ja. dass Bescheid. Ja, okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank. Dann haben wir die Prüfung jetzt geschafft. Gut, danke.